Bueno, agora tócanos falar coa nosa convidada de hoxe que xa convidamos ademais é que desexamos primeiro, antes non xe deixamos ben, ben vida pero sí que, agora xe sí que deixamos ben vida Sabela, moitas gracias por estar aquí ao noso carón Grazas a vos E ademais, ademais recibida con xampan e todo Bueno, hoxe festa de San Xoan no, Claro, eh, que, eh, temos eh, que empezar a hora, Hai que eh. empezar a Orebrenas Además, con unha persona Profesora da universidade Temos que darlle a benvida deste xeito non? A parte de eso mmm, A parte de profesora Ten que facernos comunicación dunha unha cousa importantísima que están a facer Dende a universidade Por certo, o que ti dicías antes nós? Bueno, Estábamos relacionados de certa maneira Co, co galego en, De principio porque nós queríamos Non solamente só polo profesor Sino porque queríamos non? Porque desexa Porque hay otras veces a, hasta a Basilio mmm, Y teníamos que decir en alguna ocasión Oye, que te que hablar en galego ¿Te acuerdas? Es que como hay gente Que no entiende el gallego Nos decíamos, oye, que tengo Palabra en galego ¿No, ¿Te acuerdas? Era, eramos y somos muy militantes <risa> Bueno, la verdad es que Desexamos que, bueno, que Esa sementiña pequena Que que, que botamos pouco a pouco Na medida das posibilidades Que siga condindo Vos seguides ese facho que comenzou si, de, de ser todo o basilio non? Pero que na universidade siguense Facendo os cursos de galego E ti sigues coa fundación O bueno, co, co que fundaches e sigues o odiante con galau.. Con galauda, si Algúnha cousa ocurre no, no sonido Que non temos eh, Un bon retorno, non? Un... Bueno, é igual, o caso é que seguimos aquí. Veña. Vam... Tiñamos previsto decir que eh, Galauda é un proxecto que en bueno, saliu da universidade eh, uh -huh. xunto co administración um, chega ata Galicia, non? A ver, cando cando empezamos a o galego xa no 94 cando o plan de estudos eh, que comezou aquel ano eh, dividiu o galego e portugués en dúas carreiras, en dúas licenciaturas en dúas titulacións claro, empezamos a ver que teñam, que había en, aquí en Cataluña en, en Barcelona moitísimos eh, alumnos que teñamos nós que eran profesores de instituto. Uh -huh, uh -huh. E claro, daquela foi bueno, casi veo rodado. Dixemos, bueno, pues, xa que temos xente nos institutos, pois imos ver se o galego, ademais de estar na universidade, eh, pode chegar á secundaria. Pensamos na secundaria, porque en Cataluña había uns créditos que eran, que non habían en Galicia que eran créditos eh, eran unha especie de créditos de libre elección eh, e que podían coller calquera cousa eh, podíase, ali podíase meter calquera tipo de, de estudos que non fosen o currículo uh -huh. obrigatorio que tiñan uh -huh. Chamábanlle créditos variables É claro, foi a maneira, foi a maneira porque resulta que, claro, a, a, o galego non podía entrar como unha lingua do oficial en Cataluña, porque non na era. Uh -huh. Non podía entrar como lingua extranxeira, porque, porque tampoco era. Bueno. <risas> entón, eh, buscamos ese, esa vía de crédito variable para, para poñerlo. Bueno, evidentemente houve unhas, eh, toda unha serie de conversas, negociacións uh -huh. co departamento Basilio Losada, eu que eu, claro, comuniquei a idea a Basilio Losada, Basilio Losada que, claro, volverás a saír nesta conversa eh, continuamente, pois se pareceulle genial e e foi el o que abriu as conversas, porque era el uh -huh. que tiña a potestade de facelo a nivel de administracións. E, efectivamente, chegouse despois dun par de anos oxi Chegouse a, a, a asignatura dun convenio entre, os, entre as dúas administracións uh -huh. A catalá e a galega Para que aquí, nas secundarias, se fixasen clases de galego E en Galicia se fixasen clases de eh, catalán uh -huh. Ese, es, Eses foron os principios no ano 1999 Uh -huh. <risas> que moa pero Bueno, aquí cúmplese, non? Aquí cúmplese sí. Aquí cúmplese, eh. vale. aquí foise cumprindo E síguese Sí, sí, vale. sí E ademais con moito éxito, non? Con moito éxito É un proxecto pequeno Porque non, non podemos eh, Abranguer moito, abranguer sí. moito mm, por, por la xente que somos e eh, polo traballo É un proxecto que dá moito traballo E dá moitísimas satisfaccións Hombre, a, eso a verdade uh -huh, Pero sí, moito sí. traballo Porque hai que coordinar Unha serie de centros diferentes claro, Con eso. diferentes maneiras eh, con... E unha idiosincrásica Moi especial eh, Efectivamente Seguramente que, que lóxicamente Ten moitísimos trabancas Pero polo menos aquí cúmprese Aquí cúmprese a... Absolutamente. Ahora, noutra, noutra autonomía, pois... En bueno, Galicia foi moito máis difícil... Ou, é moito máis difícil, eh, primeiro, porque non había figura de crédito variable. Hmm. Entón tiña que entrar como unha optativa. Unha optativa tampouco era aquí. Claro. Decir, eu, eh, cando, cando fago a, o comentario crítico, digamos... Sí e intento ser todo, todo xusta que, que debo. Mm. Entón, era moi difícil. Tenía que entrar como unha optativa, e como optativa non, non, admitía. non, non, non se admitía. Mm. E, entón, o, o que propuxemos nos un momento determinado foi que entrase, que o que pasou aquí despois a posteriori, e, no lugar da alternativa a relixión. Mm. Mm. Pero en Galicia foi moi difícil que ocupase ese, <risa> uh, ese espazo. É que a administración non é a mesma. <risa> foi moi no, difícil. A non é tan sensible nesse aspecto da lin, das linguas en xeral, no. non? No, eu eu diría que non é ben ben a administración porque a ver, hai que dicir que a hai que dicir que a, que, a, que o proxecto está moi apoiado porque está pol, tanto, evidentemente, polo departamento como pol, pola xunta de Galicia Secretaría Xeral de Política Lingüística e mm, Educación, Consellería uh -huh. de Educación É tanto ao, ao primeiro que estaban conxuntas igual que agora, uh -huh. como cando estiveron cando a Secretaría Xeral estaba en presidencia, uh -huh. pero o apoio o apoio ao proxeto Galauda eh, foi sempre, uh -huh. sempre, non variou, e, nin tampouco co acordo goberno. Uh -huh. Quer decir, comezouse no 99 entre Convergencia e PP. Uh -huh. Despois foron pasando os sucesivos cambios de gobernos nunha e noutra administración. E, e agora volvemos a estar Con uhum. convergencia e, e, Partido, e Popular. Partido Popular e O apoio sempre foi absoluto e, Cando viaxan os, os, os rapaces a Galicia Que viaxamos unha vez eh, todos os anos Pois eh, a xunta de Galicia mm, A xunta vai a eh, educación e eh, política lingüística Ou un do, política lingüística só depende Sempre xa fan un recibimento institucional Eh, sempre hai un apoio ou unha viaxe que é, digamos, a actividade uh -huh. raiña que lle chamamos eh que mm, é subvencionada parcialmente pola Xunta, a Xunta fai un gran esforzo eh. para facer esa subvención e é ano tras ano. Por eu mm, digamos, ata aquí Eh, satisfeita. satisfeita absolutamente das, da, da, do goberno galego de cada, de cada ano de, de cada é que continue, non? Exacto. Agora ben, é certo que eh, que o galego Perdón, que o catalán eh, teña presenza nalgúns institutos de Galicia, É dificilísimo Fixemos dúas experiencias Pero non foi como materia curricular Igual que aquí É unha asignatura, mm. digamos, unha materia Alí foi unha experiencia extraescolar Digamos, mm. eh, facíase Como actividade extraescolar Foron dúas experiencias riquísimas eh? Porque unha foi unha foi en Meira E aquí rendemos unha homenaxe a Xulio Simón, si sabelo sí, sí. Unha foi en Meira e foi, foi tremenda Eu sempre digo é eh, Que unha foi no onde nace o río Miño uh -huh. E a outra cara á desembocadura Porque foi no uh -huh. colexo eh, Non, un pouco antes auga Uga del Axe uh -huh. de, de Gondomar uh -huh. E foron dúas experiencias eh, preciosas Nas que non só había Rapaces de adolescentes Estudando catalán ali Sino que había algúns profesores E mesmo algúns pais uh -huh. eh, dun, dun resultado, resultado Espetacular Pero claro Non é cuestión, non é cuestión de, de, de que se xa unha Actividade uh -huh. extraescolar eh? É cuestión de que se xa unha actividade Unha asignatura Igual que aquí uh -huh. Teño que poñerte en contacto con Santi Veloso Que resulta que En Ponte nas Ondas Fai ese programa tan extraordinario uh -huh. Que a nosa amiga Común Xina Vega Pois pues, pues Rexina Este ano estivo colaborando con el eh, Bueno, pues eh, Está facendo un traballo Extraordinario eh, O millor mm, co ese contacto que ten dentro da Universidade de Vigo eh, con xente de, dos, do, dos institutos de por ali da zona de distí, do Baixo Miño pois posiblemente haberá algunhas persoas que poidan estar interesadas en En buscar certo relación ou interrelación entre o catalán e o galego, ou o millor, pois poidan buscarle saída a unha posible non sei, posible estudio do catalán alina que las zonas, non? A verdade é que cando, cando imos cos pequenos, e participamos en, en... En, en actividades aproveitamos as veces pois eh, alguns anos estábamos eh, en Coruña para as letras galegas pois participábamos no cortexo cívico uh -huh. eh, ali saudaban os nenos saudaban a lista de pois decían o polo micro saudaban, había moitos profesores eh, moita xente que xegaba a nos sí, sí. Eh, que estaba interesada xornalistas, eh, uh -huh. estaríamos interesadísimos en, en, en estudar catalán Pero non acaba de... Cuallar. De cuallar, eh, efectivamente. De bueno, mmm, bueno, estamos falando todo o rato, xa temos bastante ampliado o coñecemento con respecto a Galauda. De, ahora tenemos que falar dos cusiños. Pero que xe parece si xe regalamos unha peza de música que é dos rapaces que traballan con Santi Veloso... Mmm, bueno cualquiera de esos que tenemos ahí no cede que, que nos envió precisamente son nenos de, de 8 años ata 15 que, bueno, pois falan coa vos, coa vos pandeiro a escola para poder falar das súas historias o um, o, o correlingua convírteno en en en galego das cousas que ti uh -huh. as cousas que ti fixechas como, como maior, non, como persona, uh -huh. non como vello, sino como um, persona experimentada que pasou por unha época determinada. Cualquera que lisa o noso técnico pode ser interesante. Xabela, moiter graciñas por informar aos nosoentes de de galauda. Agora tens moi poquíos minutos, según nos digo técnico, que temos que rematar moi os xustiño, pero dache tempo suficiente ou temos tempo suficiente para indicarlle a todos os nosoentes que uh, a Universidade de, de Barcelona ofrece cursiños de galego gratuitos cada ano. Agora a, a ver, agora os cursos de galego para Para adultos están muy restringidos, pero conseguimos este año que empezaran evidentemente pagando na escola de idiomas, que era unha... na escola de idiomas de Barcelona, uh -huh. que era unha bella aspiración porque na escola de idiomas de Madrid hai moitísimos anos que está o galego. Uh -huh. En Barcelona non había maneira. Entón agora a profesora Ana este ano foi o primeiro que impartiu, esperamos que continúen de todas maneiras, algunha vera tamén na universidade e outros centros. Eu queria aproveitar agora este este que falo... nos deixa o técnico. Minutos, sí. eh, para lembrar de a xente eh, a, a carreira a, a, a carreira de galego Que hai cos graos Co plan Bologna cos, co, co plan uh -huh. actual de estudos Que xa sabedes que cambiou todo Resulta que eh, a nosa sorpresa foi que neste plan Boloña neste estudo dos graus que agora leva tres, agora leva tres anos eh, disminuíron moitísimos alumnos cando nos, eh, de galego, de estudos galegos cando nos pensamos que ian aumentar moitísimo mm. entón so, mm, se nos ocorre que isto sexa por descoñecemento, porque right. estudos galegos agora forma itinerario para, para a carreira e eh, digamos eh, está Eh, combinada pode ser eh, galego e castelán eh, eh, galego e inglés, galego uh -huh. e alemán galego uh -huh. e catalán, galego e perruso galego e polonés, etc nunha carreira que se chama lenguas e literaturas modernas ou unha outra que se chama lingüística uh -huh. que vantaxes ten isto para a xente eh, que queira estudar galego moitísimas ten que se eh, que si quere saída profesional de ensino pois pode ter polo castelán epólogo galego uh -huh. eh que que vai para un editorial Ten, é como se si fosen dúas carreiras nunha. Uh -huh. eh, por outra parte, claro, nós eh, eh, como, como non temos, non está masificado, non, os, non están masificados os nosos estudos, case eh, os tratamos eh, como cantuamos individualmente, non? ¿no? Individualmente <risas> teñen moitísimas vantaxes. Poden ir despois como borseiros a, a, a Galicia, a Galicia no. poden ir eh, con beca, con bolsas a facer eh, estudos no verán. Uh -huh. O sea, teñen unha cantidade inmensa de tais, pessoais e eu digo pois, que non saben e con portugués tamén que, con portugués teñen outro tipo de vantaxes pero te, é igual podese pode facer galego portugués eh, portugués e eh, castelán portugués e catalán, etc teño aquí unhas tarxetillas que llevo deixar a xulio e eh, que agora mandamos a todos os centros galegos eh, a todos os eh, eh, bueno, fixemos así unha publicidade por moitos lugares porque non, non, non, non entendemos digo, non, non, ten que ser que a xente non é consciente desta oportunidade tremenda que teñen co o novo plan de estudos. Vale, vale. A parte de iso, de que, bueno, descubriste despois unha baixada de matriculación e, eh, eh, bueno, pensades que posiblemente sexa xa... Por falta de información. Por falta, Por falta de, información, de, información, de información, porque ahora teñen moitas máis ventaxes, vantaxes e moitas máis aidas profesionais que, que antes. Claro, antes de estudar galego aquí, só galego, como fixeamos Xulio, <risa> eh, con Xilo, Xulio Simón, <risa> o, o Eju, eh, era moi arriscado, quero dicir, para poder vivir Sordo galego en Cataluña. Claro, claro. Pero agora non. Agora hai unha gran oportunidade. Claro. Vouxe agasallar neste último, nestes últimos minutos unha peza de música de María Doceo, que non sei se ah, si ti disfrutar de... fantástico. Moito. De... Encántame. É unha que... Mmm, ela dice que non ten... Mmm, cando xe fixemos a entrevista, dice que non ten eh, coñecemento de que exista ese... Mmm, esa flor, non, eh dicen que a flor do toxo, que é o achorima. Mm a chorima, a chorima <risa> ou dicen que a flor do toxo que eh, bueno, el dice que non existe. En Portugal ten un nome e en, en Galicia ten outro nome. nos coñecémolala como, home, como, como, todo, como, como todo nombre, eh? Y, eh, a do toxo, como toda, como unha pincha. E eh aquí, eh. Te desexámosche que que bueno, que sigas coñe moi disimos, que te un verán extraordinario. Moitas <risa> E que Bueno, que no se echa esta única vez que nos visitas ¿eh? No será, prometo Va, okay, <risa> Vamos <risa> de a otro programa también <risa> Pues sí, en Radio San Boito También tenemos un programa ya. Bueno, hasta la de semana Queridos oyentes eh, Esperamos vos aquí en 104.6 de FM Pues un biquiño para todos Y feliz noche más chica portugués <risa> Vivo contente Vivo pobre E o burguês É pequena talvez Mas cabe lá toda a gente Me hora nunca vi que a rua onde nasci Ai, rua pobrezinha Mas tem uma graça infinda É humilde Qual a aldeia Embora digam que...